Дейзі й Том подивились одне на одного. Вона з Нью-Йорка? — квапливо спитав я. З Луїсвіла. Подруга моєї юності. Моєї щасливої, безтурботної, ти, що провела з Ніком на веранді за душевну бесіду, — раптом спитав Том. За душевну бесіду? Вона глянула на мене. Ні, не пригадую. Стривай, здається, ми розмовляли про нордичну расу. А вже ж саме про неї не знаю, хто почав перший, але ми так захопилися. Тобі Ніку, тут значого наговорять. Не, не бери всього на віру. Застеріг мене Том. Я весело відповів, що взагалі нічого не чув, і трохи згодом почав прощатися. Вони провели мене до дверей, і поки я сідав у машину, стояли вдвох у веселому прямокутнику світла. В останню мить Дейзі гукнула. Зажди. Добре, що я згадала. Це ж так важливо. Чи правда, що ти заручився з якоюсь дівчиною там у себе вдома? Так-так, приязно підхопив, то ми чули, що в тебе є наречена. Наклеп, я надто бідний. А ми чули, наполягала Дейзі. На мій подив вона знов оживилася, мов квітка, що розпустила пелюстки. Ми чули від трьох різних людей, отже це правда. Звісно, я знав, про що йдеться, але в мене справді не було ніякої нареченої. Чутки про мої заручини стали, власне, однією з причин, що спонукали мене податися на Схід. Не гоже рвати давню дружбу з дівчиною через якісь плітки. Та, з іншого боку, мені зовсім не хотілося, щоб ті плітки врешті довели мене до шлюбу. Інтерес Тома і Дезі до моєї особи зворушив мене. Тепер навіть їхнє багатство не здавалося мені таким нездоланним бар'єром між нами. Але, вертаючись додому, я все ж таки не міг позбутися якогось неприємного, гнітючого почуття. Мені здавалося, що десь лишається єдине – схопити дитину на руки і утекти з того дому. Але вона, видно, зовсім не мала такого наміру. Що ж до Тома, то звістка, що в нього є пасія в Нью-Йорку, здивувала мене куди менше, ніж те, що якась книжка здатна вивести його з рівноваги. Щось змушувало його гризти окружку зачерствілих ідей. Видно, могутній тваринний егоїзм не живив більше його владну душу. Літо вже настало по-справжньому. Про це свідчили нові рекламні вогні на дахах придорожніх кафе і перед заправними станціями, де новенькі червоні бензоколонки стирчали в озерцях світла. Повернувшись до себе у Вестег, я поставив машину під навіс і присів на подвір'ї на покинуту газонокосарку. Вітер ущух, стояла яскрава, напоєна звуками ніч. Між дерев лопотіли крилами птахи, нескінченними органними переливами гули жаби, яких надимали, виповнювали життям могутні міхи землі. Темний силует кота плавно перескочив через освітлений місяцем травник. Я постежив за ним очима й раптом побачив, що я тут не сам. Кроків за 50 від мене, відокремившись від тіні сусіднього будинку, стояв якийсь чоловік. Стромивши руки в кишені, він дивився на срібний розсип зірок. Спокійна невимушеність його пози та особлива впевненість, з якою його ноги приминали траву, підказали мені, що це містер Гетсбі. Власною персоною вийшов роздивитись яка ділянка тутешнього неба належить йому особисто. Я вирішив окликнути його. Міс Бейкер згадувала про нього за обідом, і цього вистачило б, щоб зав'язати знайомство. Але ще не встигши розтулити рота, я раптом зрозумів, що зараз недоречно порушувати його самотність. Він якось дивно простяг руки до темної води, і хоч відстань між нами була чимала, я міг би заприсягтися, що він тремтить. Мимоволі я і собі подивився на море, але не побачив нічого, крім одинокого зеленого вогника, малесенького і дуже далекого. Певно, то був сигнальний ліхтар на краю чийогось причалу. Коли ж я озирнувся, Гецбі вже зник, і я знову лишився сам у неспокійній темряві.